postula sagan 24. kafli Fimm dögum síðar fór Ananías ældste prestur og með honum nokkrir öldungar og Tertullus nokkur málafærslimaður. Þeir báru sakir á Pál fyrir landstjóranum. Hann var nú kallaður fyrir en Tertullus hóf málsögnina og sagði: "Fyrir þitt tilstilli göfugi Felix, Setjum við í góðum friði og þjóðvor hefur sakir þinnar forsjár öðlast umbætur í öllum greinum og allstaðar. Þetta viðurkennum við mjög þakksamlega. En svo að ég tefði þig sem minnst, byrði ég að þú af myldi þinni vilir hlýða á okkur litla hríð. Við höfum komist að raunum að maður þessi er skadræði. Kveikir ófrið með öllum gýðingum um víða veröld og er forsprakki villiflokks nasariða. Hann reyndi mér að segja að vanhelga mustyrið og þá tókum við hann höndum. Með því að yfirheyra hann getur þú sjálfur gengið úr skugga um öll sakarefni okkar gegnunum. Gýðingarnir tóku undir sakargiftirnar og hvaðu þetta rétt vera. Landstjórinn bengti þá Páli að taka til máls. Hann sagði Kunnugt er mér um að þú hefur verið dómari þessara þjóðar í mörg ár. Munið því ótröður verja málmitt. Þú getur ógengið úr skugga um að ekki eru nema tólf dagar síðan ég kom upp til Jérúsalem að byggjast fyrir. Og enginn hefur staðið mig að því að vera að stæla við neitt eða æsa fólk til óspekta, Korki í samkunduhúsunum mér neinstadar í borginni. Þeir geta ekki heldur sanna fyrir það sem þeir nú kæra mig um. Hitt skal ég játa þér að ég þjóna guði feðra vorra sangkvæmt veginum sem þeir kalla villu og trúi öllu því sem skrifast endur í laumálunu og spámannunum. Og þá von hef ég til guðus sem þeir og sjálfur hafa að uppmunir rísa, bæði réttláttir og rangláttir. Fí temjum ég mér og sjálfur að hafa jafnan reyna samvisku fyrir guði og mönnum. Eftir margra ára fjárveru kom ég til að færa fólki mínu ölmusugjafir og bera fram fórnir. Þetta var ég að gera í helgidóminum og hafði láti hreinsast og enginn var þá mannsöfniður nýju uppþott þegar komu að mér. Þar voru geðingar nokkrir frá Asíu. Þeir hefðu átta að koma fyrir þig og bera fram kæru, hefðu þeir fundið mér eitthvað til saka. Annars skulu þessir sem hér eru segja til hvað saknæmt þeir fundu þegar ég stóð fyrir ráðinu. Nefna það sé þetta eina sem ég hrópaði þegar ég stóð meðal þeirra. Fyrir upprisu döðra er ég í dag lögsóttur frammi fyrir ykkur. Félix, sem var vel kunnugt um veginn, frestaði nú málinu og mælti. Þegar Lísías hersveitarfóringi kemur ofan hingað, skal ég skera úr máli ykkar. Hann bauð hundrashöfingjanum að hafa Páli varðhaldi og varna engum félaga hans að vitja um hann. Nokkrum dögum seinna kom Felix með eiginkonu sinni Drúsilu. Hún var gyðingur. Hann létt sækja Pál og hlíti á mál hans um trúna á Krist Jesu. En er hann rættið um réttlæti, sjálfs og komandi dóm, var Felix skelkaður og meldi. Far burt að sinni. Ég lætt kalla þig þegar ég fæ tóm til. Meðfram gerði hann sér vonum að Páll myndi gefa sér fé. Því var það að hann lét alloft sækja hann og átti tal við hann. Þegar tvö ár voru leifin, tók Pórkjöðs festus við landstjórna Felix. Felix vildi koma sér vel við geyfinga og lét því Páll eftir í haldi.